O durimit thotë është menzilet e ta'dhim, grada e madhërimit. Dhe ka për qëllim grada e madhërimit, madhërimin Allah e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fadlul qaim, kjo gradë, ng grada e madhërimit varet nga njohja. Sa më shumë të njohë fi robi Allahu subhanahu wa ta'ala, aq më shumë madhuron atë me zemrën e tij. Dhe ata të cilët e njohin Allahun më shumë janë ata cilë të cilët e madhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala më shumë. Gjithashtu Allah s.a. i ka qortuar atatët cilët nuk e madhërojnë të si që të konë madhështis ti Dhe gjithashtu i ka qortuar atatët cilët nuk e njohin Allah i madhërojnë dhe nuk e njohin haku në ti dhe nuk e njohin atët si shduhet Dhe atatët cilët nuk e kanë të cilësuar Allah s.a. me atot cilësit të cilët ka përshkura i vëdhen e ti Thotë Allah i madhërojnë, ma lëkum la të rgjune lillahi wa kara Ma lëkum la të rgjune lillahi wa përse ju nuk e, nuk i freksoni madhështi sa Allah s.a. Të gënë Allah në në, nësën nuh, i që orton nuh, alisëllam, popullin e vet, përse ju nuk i freksoni madhështi sa Allah të madhëruar. Dhe kjo të regon nuk që besimtari, nëse i thodet besimtari duhet të madhëru Allah s.a. të madhëru urtën e ti dhe ligjit e ti. Ka të reguar imam Herawiu teksti kë, i tij menazlir sairin që madhërimi ndahet në grada dhe ka thënë madhërimi është ta njohësh me zemër madhështinë e Allahut dhe të nshtrohesh kësaj madhështie dhe kjo madhështi do është ky madhërim është tre lloje thot lloji i parë është madhërimi i urdhrit dhe i ndalesës mosadhërimi i urdhëve të Allahut subhanahu teala në sheriah dhe ndalesave që ka vendosur Allahu subhanahu teala dhe ky mëdhënim bëhet thot duke mos i kundërshtuar urdhrin e ndalesën me lehtësimet e tij ja dhe as do duke mos i kundërshtuar ato me teprime dhe as do më duke i dhe as duke i e, konsideruar ato Me shka që e thot që e shkatorojnë bindjen Me do të shpikoj shënjën për e tyre Thonë të fillin fare Këthot më dherimi urdhe dhe ndalesove Do të thot që ti Të mos i kundështosh ato Me tolerime Në mund të këqia Dhe ka përshëllim të Dhe me thonë që një riu I cili thot unë më dherimi urdhe dhe ndalesën e ti Nuk i lejotë qi të largohet nga kjo urdhë nga këndalesi, duke u larguar për dyte, duke pretenduar që Allahu subhanahu taala ka vendosur një lehtësim për të çuar. Siç pretendon shumë njerëz sot, kjo është një problem, një dhaqje që thënë sot, për çdo çështje për të urdhë që Allahu dhënë ai mëdhuruar, ata gjejnë lehtësime. Jo për këtë lehtë, jo këtë lehtë, jo këtë lehtë, jo me radhë. Dhe e vërteta është që sot Kyllë problemi është një për probleme më, më dhaja, të mëdha, të cilet i ka çuar njerëzit tek mosmadhërimi i urdhit ndalesë. Domethënë ti shikon sot shumë njerëz par që paronin Kur'anin si vërtetë. Kur'ani si vërtetë dhe Sunneti si vërtetë. Mirë, në realitet, në veprat e tyre, ata nuk bëjnë pri Kur'anin dhe Sunnetin vetëm së pak. Kush arsyeja? Arsyeja është se në zemrën e tyre nuk kanë atë vërtetë madhërim për Kur'anin dhe Sunnetin. Si kuptohet që nuk kanë madhërim? Nuk kanë madhërim sepse ata kur vjen urdhri Në të sinë i thotë Allah më dhurur për shumë bëjn i këtë gjë A ta luk e bëjnë Sepse gjenë në një justifikim për ta lënë në ta E dhe këtëllë justifikimish Me jëtë shumë ta Për e ty justifikim e dhe thotë Për shumë ka disa përtyri që thonë Lëfë të qështë e ka disa mendime djetarës Edhe i bëjnë të gjithë të, lë, të qështë si që zhjith, dhe sa, dhe thonë, e fesën të lefën të lefën të lefën të lefën të lefën të lefën të Zgjë çdo duash, është drejta jote. Dhe pasë kalon çështën në një një gradh aq të, domthonjë si të keqe sa bësh çdo gjë që është e diskutueshme në fe. Don kthehet çdo gjë në çështë të diskutueshme në fe. Allahu na ruajt, siç treguhet njëri, domthonjë tek ka treguar ndjetarët, do të ishte një gjykatës, ky kishte ndjalë në vet. Nëlë vetë ishin ignorant. Edhe ky gjykatës e largoi nga vendi i ti. tij. U largua nga vendi ku jetonte dhe la djalin e vet në atë vend. E i tha djallit vedon që ti i tha të vishë masmeje e tha problemi në që ti s'ke dije Që që kur pysin njërzit, thuaj, në këtë të qështje ka dy mendime, ose tre mendime Në mënë si pas mundësist, halal, haram me kruh, dhe kruha, më radh Dhe, në tha, kur pysin njërzit të regoj që ka disa mendime Në tëlloj formën, në më thënë, ke mundësit dhe mund që të dalesh nga situata Edhe ky person kështu vepron. Pe I vjen një njerëz e pyetsin për abdesin. Po i nxjesh të abdesosh, në çështë në çështë ka 3 mendime. Së njënde, po me me, me hamullën e tij thoshte, ka mundësi të ketë 2, 3 mendime. E pyesin për namazin, të cilës ka 4 mendime thoshte. Halal, haram me krua xhip, udon. Nëse ti ke ka 2 mendime, kjo shumë rallë, vetë sa e kupton dikush. E kupton një person problemin e tij dhe i dhe i bën një pyetje pasën e 50 ta. A ka dyshim në ekzistencën e Allahut? A dhitha, në këtë çështje ka dy mendime. Kjo është problematika do të cilën ne po jetojmë sot në çdo çështje, ka vull bëhet diskutueshme. Do të thonë ato gjëra të cilat dikur nuk kanë qenë të diskutueshme, sot janë bërë diskutueshme dhe ky është problemi mosmadhërimi i urdhrave të Allahut subhaneh ve teala, për të cilën do të tregon këtu Imam Harawi dhe që do të sin po shpjegon Imam Ibn Qayyim, Allahu ymesh rafte dy. Shumë çë madhërimi i urdhrave do të thotë që ti Në mund mos largosh për i tyre Ma anë të lehtësimeve të të pruara Në që lehtësimi Brandë dhe kufive të shriatë të shriuar Brandë dhe kufive të shriatë Ndërse jash, jash kufive të shriatë duke shriuar Edhe mënyra që përdojë njërës Për të lehtësuar fenja Një për këtëve mënyra vësht Që disa njërës Zgjedhin një vendim Të huaj një qështje Dhe pësa i nuk është njohë Për shumë Por Kamaton zgjidh një lloj mendimi i cili ka qenë tek disa dietarë, por ky mendim që ai më është mendimi i abandonuar, është mendimi të sinë kanë lënë të gjithë dietarët, sepse ai bien kundërshtim argumente të qarta, edhe atë e ka thënë vetëm një person ose dy personë gjithsej nga gjithë ummeti i Islam, edhe dietarë të gjithë e kanë abandonuar tëmë mendimin. Pse? Sepse bien kundërshtim të kanë argumente, madje është treguar që vetë ky person që e ka thënë është larguar për këtë mendim më mbrapsht dhe është vendosur për këtë sepse i, i është bërë qartë që ka argument për këtë që të bën halal dhe ai së dinit të lëhuar këtë lloj argumenti. Domthonjë disa dietar kanë lejuar këtë, disa të tjerë nuk kanë lejuar disa gjëra të tjera. Edhe ky person çfarë bën? Merr për çdo më dhevi atë që është atë që është e lejuar. Për këtë dali bosht denjiferi. Tregon një njeri nën që shkon në në një person dhe i jep halifes Një liber, në kohë që ishte një djetarë që është Ismail Al-Kadhi. Jeb një liber khalifës. E letëzën khalife edhe i thotë ti Ismail Al-Kadhi, i thotë djetarët, i thotë, shikoj këtë liber, e mërë Ismail Al-Kadhi dhe liber, e shikon, e i thotë këtë liber nuk bëndë. Edhe i thotë këtë këtë khalifëja, përse nuk bëndët? A nuk janë të sakë të të që janë transmituar në të liber? Në nuk të liber, që që që të transmituar i është treguar që Filani Leon Kamathën Filani Leon Alkolen çfarë Filani po të Leon diçka tjetër thon edhe Leon disa disa lloj problemez vëllai një filan këta një Leon dytë një Leon këta thot kjo është lejuar kjo është lejuar gjë është lejuar sepse ka lejuar Filani Filani Filani në radh edhe i thot ky është vërtet thot që çdo njëri për ty mund të, të lejuar një gjë por nuk dihet që ndonjëherë për ty ti ketë lejuar të gjitha Atë çelion njëri sa lejon tjetër, atë njëri sa nën tjetër. Dhe, dhe kush merr prej fesë njerëzve, gjën gabimin, çdo gabim të çdo njeri prej tyre, ai humbet. I thotë Isma'il Qadi, kush merr për njerëz zot, gjësh ai është humbur. Për këtë arsye thotë ky libër duhet djegur. Dhe kjo quhet ndjekja e mendimeve të huaja në fe. Ndjekja mendime huaj enfe, e mendimeve të huaja në fe është një prej, domthonjë, shkatërrimeve të njerëzve. Sot domthonjë kjo gjë është bërë zotnaruhi, është bërë fe. Kjo është vërtet, është vërtet. Djetarët thonë menta tabash wa al-ilm, do të thotë të, të, të zendra. Kush ndjek mendimet e huaja të djetarëve, ai do të është bëhet zindill. Zindill do të thonë më keq se munafiku. Humbet në, në, në rrugën e vërtetë. Kush ndjek mendimet e huaja të djetarëve, dhe mendimet e huaja janë ato mendimet të cilat bie në kundërshtim me mendimin e përgjithshëm të djetarëve dhe nuk janë të bazuar në argumente të qarta. Mendimi, nuk është pasur argument, për kundës e argument dhe hedhin poshtë. Dhe e me gjithët të këllë e mendimi, nuk është pasur argument, dhe me gjithët të këllë e mendimi, nëmë thënë nërështë mendimi vëhetëm, këj që të mendimi huaj të djetarët dhe i nuk meret në konsiderat. Për këta rësue, këj që të djetarët shavë. Një për i dëmë thënë mënyrave që njerëzit dajnë të lecimet të prurë, është një kej mendimeve t Ai, domethën kanë qendisë dietar, kanë bërë një virësh kur sociologjia tregon domethën për disa tolerime të thoshte, domethën unë unë me gaçë të dgjej i thot për çdo për çdo çështje nga një imam, prandaj thot bëj moralitet, bëj deri te homo homoseksualizmi thot, edhe edhe pi alkol, domethën se ti djegun ta djon imam i thot, e kupton? Zoti na ruaj dal njeriu domethën del far nga feja, me të gjitha gjërat, del far nga feja, nuk ka as argument futara të qarta në qarta. Por, mund gjesh, në disa qështi, një, një djetarë ka kë burë, mund kë burë randë, djetarët ka, e ka refuzor në forës të dhe gjeje. Shë që njëriju nuk duhet që në fejnë e ti të marri me di më të huaj, por duhet zhjeti ato që janë të njohura në bazë të argumenteve të qarta të djetarëve. Pase ka të rrëmë në ka imen thotë, shëjtani të kënjëriju ka dy nga sëmimejë nuk shqetësoni shejtani se çfarë, do të thonë një uniu të dyja. Ose çon në tolerimin e tepruar, ose rchon në teprimin e tepruar. Në teprim do të thotë ta teprojë njeriu domthon më tepër ti tekalo kufit. Tonta, ka të falim më shumë se ç'duhet të fenë. Dhe shejtani thotë kur e shikon njeriu nuk nuk shqetësohet domun që do të ndjenzi nga nga djatha mua e majta, e shikon ngajs më afër dhe ai ndjenzi. Po që se shikojnë që ai do mund të është shtrënguar, e bën ta shtrëngojë edhe më shumë fen, edhe të tejkalojë siç bën haorizt. Edhe në të kundër nëse shikojnë që ai toleron, e shtuin më tutje ta tolerojë edhe më shumë që dalin si çdolmurgji etë më radh. Kjo që, që shejtanit i intereson ju dal nga mezi. Edhe në të dyja format kur njëu del në teprim, më duhet të shtrëngu më shumë se si ç'duhet, ai është i humbur, edhe në të vërtetë se ka madhëruar urdhën e Allahut siç duhet, dhe ndalesën e tij siç duhet, dhe në të si kundër gjithashtu e tjetra nëse njeriu t'ulon urdhën e Allahut subhanahu teala dhe e bën haramin halal ose e bën halalin e bën haramin halal ose bën detyrën të juar atëherë i nuk ka mbajtur urdhën e Allahut subhanahu teala Allahu subhanahu teala ka qortuar të dyja këto, që të dyja domthonian të qortuara, dash të primi dhe teatra, që është domthon tolerimi. Dhe Sheikh Bekr Buzedi ka folur te librat e Taalum wa athar wal fikr al kitab, domthon e taulun do të thonë pretendimi i dijes dhe ndikimi që ka domethënë këto gjëndër tek kë librat islamë tek mendimi i njerëzve ka bërë një kapitull të posaçëm për ata që ndjekin mendimet e huaja dhe ka treguar në të domethënë fjalë të dietarëve që kjo kjo gjë domethënë është urryer dhe ka treguar disa shembuj për të këtë çështje. Edhe për çështje më të thella që janë më të çuditshme do çështje tashmë shumë që ka ndodhur në vendin e arabëve është qështja e, e gjithënjes dhe kjo është njëja qështë të quditshme të këto të primin tolerim është një orë të djetarë do nëjë që kur personit në më thëllë, kur një grua i e gjithë njësë që ka e se të mushit dë vjeç që a i do në shumkoj që a i pigji i e pes her nëse i e pes her atë herë konzorohet ky fëmijë, domethënë se ka fëmijën e saj. Dhe domun ky ky ky lloj çunshë bën haram atë fëmijë që të martohet me me fëmijën e kësaj gruaje. Dhe i konzoroan fit të saj vëllezit dhe motrët e e këtij personi që piu gjë fmijës. Tashi kanë diskutuar domun dietarët çështë nëse njëri humb një më i madh në moshë se sa dy vjeç. Dhe fatishte dietari është një mendim i huaj që thotë Njëri ju po që e dhe i madhë dhe po që e bur po piju, po piju nga qumshi Një grua e bët haram për të dhe E konzor në në në ti Edhe e ka hapër njërë nërbisë o dite Një Allah u Zohë këtë loj mendimi E vëllu duke diskutu këtë më të madhe Pse? Sepse nërbisë o dite filloj për prahabet e shqit të ashi ideja i që Nëse njëri ju dhe më thënë në më në shko në pun Ati nuk, nuk përzien bura në grabash Nuk përzien Burat në vete, krat në vete, dhe të shqipo hapë të ide që du më përzi burat në gra, po si du njit e zilja, e që thoshe, këthoshe këtë shqipë, nuk ka problemë, thoshe, qëkoj grëtja për gjitë këti personë, të dhe që vinë punë, edhe bëtë haram, edhe bëtë në në ti, e thoshe shqipë mëhamër mënetë gjithë dhe, dhe lau e rujtë, e, e, e thoshe, thoshe me ndo të shqipë sa turpsi është, Shkojmë burat të dië dhe e gras, shkojmë të nëzijinë gjithë të duzit, jepin të jaj bërë pyrër e atyre. Dë me dhënë, dhe me dhënë, është një loj zëtë në ruj. Shë sa e ullit që është. Me ndo pak dhe me sikur dhe me ke qëpërdojën në ligjit i samin të, të dhe forme se kuna të shenë to. Në kjo së është sharak është dhe shumë më razikshme. është dhe shumë më razikshme. Dhe gjitha këto do të vinë nga mosmadhërimi i urdhave të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ne sot në përgjithësi problemi kryesor nuk është tek teprimi, tek shtrëngimi i tepërt siç pretendojnë disa njerëz, problemi kryesor sot në Ummetin Islam në përgjithësi është tek tolerimi i tepruar. Sepse tolerimi i tepruar ka ardhur si rezultat i luksit të madh në të cilin kanë rënë njerëzit në përgjithësi që luxi i madh ka të çuar njerëzit domoshem që ata kërkojnë rehatin. Dhe rehatia nuk është e shtrëngimit, por është të tolerimi. e tolerimit. E dhonta për çën rehat, me të, ë, ljo. Ljo litar. Thot feja është e lehtë. Feja është, dhe basa i feja është let, e lehtë. Në bazë të thë fejë është e lehtë, e kembo fen siç duan edhe pse vjen kundërshtim me atë që ka ligjëruar Allahu subhanuhu teala. Domethën feja është e lehtë, po jo feja e Allahut, po feja që duan ata. Që ju thonë kjo feci që, që, që, që çën ka e lehtë. Nuk është feja e Allahut që ka vendosur ai po ajo që duan ata vet. Allahu e urrit. Këtu që madhërimi vërtet në urdhëve të Allahu s.w.t. Ka lidhje me, me këto du pika Duhë që një ju moset e projë Dhe asë moset e manët Por tjetë me satarën ta Dhe pika e tretë është që mos përdor justifikime që e nëzirin Nga kufiri urdhërin E kanë tërkut jetarë të për shumë Për këtë justifikime është Që njëri ju Përdor dhe më thënë një lojë Domethën atë ajo quhet elin, elin në gjuhën arabisht u shkakui ndalesës. Dhe thonë, El -Ille. El -Ille, Arabi, shkaku ndaleses, edhe e kufizon atë ndalesën tek shkaku pse është ndaluar. Më thonë, të deh, dopi, desa, de për shembull, thon alkooli të de. E thon ata përdesë alkooli është ndaluar, domethën pse të de, atëun do pi derisa më përdesësa nuk u de. Dhe një person për shembon det me got, kur si një person det me 2 litra. Edhe un po pi 1 litër e gjysmë thon, sepse un kur mbush 2 litra atë vetëm atë deën thotë. Domthonë justifikon të lloj forme dhe dhe justifikimi të lloj forme e çon njerin që ai domthonë të kryj haramin. Në një kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse të de shumica e ti, pakica e ti është haram. Kështu që problemi do në qendron që përdorimi i shkakut në të llo rase që nuk është ndaluar sepse të de, kë ka thuar njerëzit në të këtë gjë. Allahu, dhe kjo kjo do mendimesh, mendimi i huaj. Nuk jivet të drejtartë. Po lloj më dhe ka ndaluar alkolin. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që nëse shumica ti të de pakisë ti është haram. Edhe kta çka kanë bër, thon por derisa ndonjë është ndaluar nga që të de, atë kë nuk ka nuk ka problem nëse nuk të de, ose kanë treguar diçka dhe se thon, pi pijedo, thot alkooli është ndaluar sepse ai futu rrethje mes njerëzve, siç ka treguar edhe no, no, no, no, lejëzh, në Kur'an. Edhe do të un pij dhe nuk ziem me njëri tjetrit. Nuk ziem me një, kjo përta është e kaliu vëdesti dhe pij. Do më normalisht këto lloj gjërash bie në kundëstim në mëmadhërimin e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është asnjë fetë sopër më shumë njerëzve. Përdorimi i hileve i ka çuar njerëzit të dalin nga urdhrat e Allahut subhanahu wa taala dhe domthonjë të përdorin argumente të fatare shumë. Dana e dytë është mëmadhërimi i ligjit, domthonjë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në natyrë. Dhe domthonjë kjo është pika në më, e dytë e domthonjë e mëmadhërimit të Allahut subhanahu wa taala. Madhorimi i ligjeve që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në natyrë është që njeriu të besojë që çdo gjë që ndodh, ajo ndodh me urdsin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj mëndon këtu njerëz që kanë në kontradikt. A është çdo gjë që ndodh në univers të drejtë apo nuk është e drejtë? Edhe disa kanë thënë është e drejtë, disa kanë thënë nuk është e drejtë. Edhe që të dyja mendimet janë të gëbuara. Pysu e pse, dhe ju mund të u pyesë. Po po e le përgjigjen njëherë. Disa kanë thënë, po e përsërit një pyetje që ta, ta kuptoni. Ne themi domoshta çdo gjë që ka krijuar Allahu në këtë univers, ka një qëllim të tij. Por tash disa njerëz thonë, çdo gjë që ka krijuar Allahu në univers është e drejtë. Disa kanë thënë, jo nuk është e drejtë çdo gjë. Edhe ne themi që të dyja janë gabim këto. Tash më pyesu pse? Pse e gabim që të dyja? Etz Middle Hmm jalsmurfos dлекon Nampejackin al jals? E për virëBrajën al jalsmurgrani? Ne për virë tariffs d CDU Baもし jalsmur maça dhvemas dhvema dhvema? 생각이 ap diët transportpancertën boys. нед autora pot Strange Bloch Qabaq Qeq. Qbeqqëqet përcnë pqесть dhe në mgqeqt — qbqeqëqen pqeqët FUCKşkreshtë qa përdefni që qe të pm profesionalë? qënduar�agn lua? q electricity zë קld disgrace jalsmur rëefësu qe qe genë përenthoy në megë. qe që q po që që ndër effects Dhe më thënë, a janë dhe gjithë dhe gjithë të drejta Apo ka dhe gjithë janë pa drejta A jë që ne përshamu A jë që ne përshamu A jë për të dhe të mërësit në Allah A të e në dhejë A të e në dhejëmi që shdhe gjithë që ka kryurë Allah Në univers, a jë shmërësit në Allah Kur thua që a jë dhe gjithë dhe gjithë Apo ka dhe gjithë pa drejta Këtu kemi përqetim gjit dhe gjithë dhe gjithë Gjithë parë Dhe prim te veprimi i Allahut dëgjohet drejt. Absolute. Qartë? Nuk përnohet tu, domund përnohet pa drejtësi. Sepse Allahu Subhanallahu Teala është i drejtë dhe ka vendosur çdo gjë në vendin e vet. Kurse te krijesat është ajo pasojë të cilat ekzistojnë pa drejtësi. Domund, po të shikosh rezultatin e veprimit të Allahut, që janë krijesat e ata kanë pa drejtë. Iblisi, mosbesimtarët, ata që kundërshtonin ordet e Allahut, veprimet e tyre janë pa drejtësi. Por Allahu e madhëruar, veprimi i tij është i drejtë. Në këtë lloj rasti është lejimi i tij. Pse është drejt? i drejtë? Ka lejuar Allahu Mundsinë ti të provojë njerëzit, të ti japi njerëzat që i meritojnë, ose të japi atë që meritojnë në bazë të drejtësisë të tij, nëse kundërshtojnë urdhave të tij, ose të japi atë që meritojnë në bazë të mshirës të tij nëse i binden në urdhave të tij. Kështu që për Allahun e madhëruar çdo gjë është drejt. Kurse për krijesat pasaj, ka gjë që është e drejtë, ka gjë që janë pa drejtësi. Dhe kur themi që për çdo gjë për Allahun, çdo gjë është drejt bas të të ti, bas e drejtë në bazë të urtësisë së Tij, në bazë të ligjeve të natyrës, ndërsa në bazë të ligjeve të Shariatit, Allahu i mëdhëruar ka treguar që ka gjë që janë drejtë, ka gjë që janë pa drejtë. Allahu i mëdhë i nuk është do kufrin. Dhe ka treguar që kufri është i pa drejtë si ligj Shariatit. Kurse si ligj i ekzistencës, Allahu ka lejuar të ekzistojë kufri për të sfuruar njerëzit. Që kurse binin në urtësinë e Tij. Dhe rezultati në fund fare për Allahun e mëdhë kush është? çifkush e mohon Allahun ai do shkojnë në xhehenem apo do dënohat. Atëherë, ky lloj dënimi që vjen prej Allahut për këto njerëj që kundërshton ata, është i drejtë apo është i pa drejtë? Atëra lloj mëdhur ka dashur të nxjerrë të njerëzin në vërtetin e tij. I dha ti që i dha mundësi atij që të zgjidhë ç'a dhoi, ai zgjodi kufrin dhe Allahu e ndëshkoi në drejtsinë e tij. Kështu që kjo lloj gjë nxjerr në padresinë e Allahut subhanallahu teala, prandaj Kër flasim për Allah, në zdove primit ishë drejt, kurset e kryesat, ka gjërët drejt, ka gjërët pa drejta. Kjo është thejlbi qështjes, dhe grupe të humbër, këtu kanë humbër kesh, ata cilët dhe unë kanë mu humbër këderin, ose ata cilët e kanë konsideruar njëriun, në më dhënë të imponuar të qështje këderit, që, që qështja e, në më dhënë, në themi që zdoj gje që bënë Allah, sëpër në tala, ë në të vërtetë me urtsinë e tij, edhe pse em pamën e parë duket e keq për njerëzit, por ajo nuk del nga drejtësia e Allahu subhanahu wa taala. Kjo është domethënë domthonë shkurtimisht çështja është ai domthonë të tashikosh domthonë mos shikosh, domthonë devijim tek ajo që ka krijuar Allahu. Thotim në qaim domthonë që madhërimi i ligjeve të Allahu subhanahu wa taala është që ti ti shikosh ato me syrin e urtisë, do në qallahu ka vendosur ato urtësi ë von posëlimi të qaim thotë mosi kundështosh ato me dijen tënde dhe ka për qëllim me fjalën dije që mos mos të duken kontradiktore ligji i tij ligji i tij në natyrë me ligjet e tij në shariat domethënë këtu ka një çështje që është qështë qështë, dhe kjo është pak e koklavitur këtu po po, po ta djeni me vëmendje keni për të kuptuar nuk ka problematik këtu ka humbur këtu kanë humb shumë grupe Paston humse ka mundësi që Allahu i mëdhëruar e lejon diçka nga ana e ekzistencës dhe nuk e lejon diçka në shariat. Si edhe e lejuar dhe e jo e lejuar. Domethënë, themi shkurtimisht domethënë. Ligjet e shariatit për kë janë? Për kë janë ligjet e shariatit? Për kërësit. krijesat. Po ligjet universale të PK janë. Është ja, ligji të cilët ai ka vendosur për veten e tij, Allahu Subhanallahu i ka vendosur, ai ka vendosur të lejojë mëdhruar ato, i ka vendosur te krijesat pa dëshirën e tyre. Do apo zoti, Allahu vetë ka vendosur këto ligjeje. Kështu që ka thënë Imam, ligjet e shariatit janë ato që ka dashur Allahu prej nesh që ti bëjmë. Peqart? Kurse ligjet e universit janë ato që ka dashur Allahu për vetes të tij që ti bëj. Peqart? Çfarë ka dashur Allahu për nesh që bëjmë, janë vetëm gjëra të mira. Të mira për ne, domethënë. Çfarë ka dashur Allahu për vetes të tij që të bëjnë, për vetes të tij që ti bëj, ka gjëra që janë mira në, në në syrin ton, ka gjëra që janë mira në syrin ton. Në fund nga ato gjë që Allah ka dashur për vetes veti bëi, ato gjëra për syrin ton mund të jenë mira, mund të jenë mira. Në fund Allah ka dashur i kësojë iblisit, ato për syrin ton, sepunë si iblisit se të mira. Kështu që çfarë ka dashur Allah më dhuar për nesh, ky është ligji shariatit. Çfarë ka dashur Allah të bëjë për vetes tij, domethënë që ka ka dashur të bëjë vetë, ky është ligji i natyrës. Në qartë, kuptuati din? Kështu që njeriu nuk duhet të i kundërshtoj këta me këta ligjet e sheriaut nuk vijnë në kundërshtim me ligjet e ashtuçmë që ka vendosur Allahu në natyrën që ka krijuar sepse ligjet e sheriaut kanë lidhje me njerëzit dhe janë urdhë ndaj njerëzve, kurse ligjet e natyrës janë ato të cilat ka dash Allahu vetë ti vendosi dhe nuk u kërkon njerëz të gjëntoh. Sot, kështu që do të thonë njeriu nuk duhet ta kundërshtoj domethënë atëa ligjet e natyrës me ligjet e sheriaut, ligjet e sheriaut me ligjet e natyrës. Kurse grupet e humbura e kam bërë të dhe gjehe. E thonë, si kam mundësi që Allah i më dhuruar nuk e do kufrin, edhe këte e lejon kufrin. Shqeta doonë kam pretenduar, në këtë dhe ras, disa kam pretenduar që Allah i më dhuruar e do kufrin, kufrin që dashur për të. Disa kam pretenduar që në univers e gjëstojnë gjejë që nuk i do Allah, nuk i do Allah, nuk i do nësikur njëzit e imponujnë Allah për gjejë që bëjnë. Në që të dy këtë grupe kanë humë ose në univers ka gjë që nuk i do Allahu ose ka prandur që Allahu do të keqen. Gjith që të gjithë problemin që tonë nga qeta nuk kuptojnë lidhin që ka lidhje shariatet me ligjet e natyrës. Kuptuohet, por nuk i kuptuohet përsëri edhe një herë. Ta përsërisëm një herë. Atë ligjet e shariatet, kemi ligjet e shariat dhe ligjet e natyrës. Ligjet e shariatit, ligjet e natyrës kanë përcjellur atë që ligji që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Atë ligjet e shariatit janë ato ligje të në cilat Allahu i mëdhuar ka kërkuar prej nesh të bëjmë disa gjëra. Qartë? Edhe këto gjitha janë të dashura për Ta. Kurse ligjet e natyrës janë ato ligje të cilat Allahu ka kërkuar prej vetes tij që ai të bëjë diçka, ose të bëjë ato gjëra. Qartë? Edhe tek ato që ka kërkuar Allahu për vetes tij, mund të injërtin e mira ose të chihe për syrin ton. Qartë? Kurse ato gjë që kërkuar prej nesh i bëjmë, ato janë gjithë vetëm gjëra të mira. E kuptot ndëllimin? Shkuria me dëshirë. Se se timrij, dhimën ka tashu vetëm, por ta mënera. E ka bër Allahu subhanallahu te me urçin e vet, por ispruvu njerëzit në formë ndryshme, dhe kjo ka tjetër normal, nuk shpjegoju atu, por ideja këtu është te çështja e modhërimit, domthonë te ligjet e Allahu subhanallahu te ala që kanë vendosur ai, duke mos i kundëstuar ato me ligjit e shariatit dhe duke mos menduar se ato janë pa drejta, për gjed, të padrejta, por kur ndodhet çdo gjë që kanë vendosur Allahu subhanallahu te ala është e drejtë. Pastaj grada e tretë është të modhërosh, të modhërosh Allahun subhanuhu te ala, të në të modhërosh vetë Allahun e modhuruar. Kjo është grada e tretë e modhërimit. Edhe ka treguar në Këngim që kjo varet nga disa gjëra. E para gjë është që ti mos mendosh se për të arritur tek Allahu duhet, në modh duhet ta kërkosh këtë gjë nga dikush tjetër për veshtitë. Do nuk ka shkak për të çuar tek Allahu përveçse Allahu subhanuhu te ala Më nëse ti me ndonë se do të qëte, atër, të qëtë e ka lojtë dishtë ka ti e të përveshti, atërë dhe mund të ti nuk e ka madhurur, Allah umë se shdojtë. Mundë se ka njoftë, Allah umë se shdojtë. Mundë që përveshtë se ti nuk qënë dhe të kushti të të kaj. Përne dhe lutja ma e mirë, që mund bënë njeri ushtë që ka bërë profetës salem, në cilën thotë, thot, Allah umë e inni, thotë, Allah umë e inni, e u dhu bi ridbake minë së të khëtik. O Allah, um, O bi muafa ti kemin në hukupetik dhe prej shpëtimit tënd prej domethën prej mirësisë tënde kërkoj mbrojtjen e mirësinë tënde prej ndëshkimit tënd domethën rdhullohet të gjitha tek rdhullohet e gjitha tek Allahu subhanahu wa taala thot kërkoj mbrojtje me kanëisinë tënde tën. të prezembrimit on ku do shkosh prej Allahut ku do ikësh njeriu për çdo kujt tjetër janë bën vrap kur kur ka frikë për di kurse ku ka frikë për Allahut largohet për tij dhe shkon tek ai pujë shkak për të çuotë kollon vetëm Allahu subhanahu teala. Nuk e ka ikën për ti. Kështu që, që një person i cili bën shkak diçka tjetër për ç'i Allahut, madhuar për ndërmjetut tek ai, ai në të vërtetë nuk ka madhuar Allahun siç duhet. Edhe kjo, profitojohet ekata të cilët adhurojnë diçka tjetër për ç'i Allahut ose i lutën dikujt tjetër për të ndërmjetsuar tek Allahu subhanahu teala, ata në, dvërtet, Allahut, në të vërtetë s'ka njohë madhësinë e Allahut, po ndaj dhe fusin ndërmjeteca tek Allahu subhanahu teala. Dhe pika e dytë është që mos shikoj njeriu sajka hak të kolloj mëdhuruar. Për më tepër, Robi nuk ka hak të kolloj mëdhuruar. Po doj Allahu subhanahu wa taala, si tregoni hadith, e ka përmendur në një kain të shpeshtë te librat e Shifra ul Anil, ka thonë se në kadej sot sikur Allahu mëdhuruar që dënonte banorët e qeve të tokës, që dënonte ata, do të dënonte sot dhe nuk u kishte bërë pa drejtësi, të gjithë banorët e qeve të tokës, sepse Allahu mëdhuruar ka krijuar ata me mirësinë e tij. Dhe dërgoj për ty falënderim edh ata nuk kanë mundësi ta arrinë dot falënderimin e plotë ndaj Allahut mëdhëruar. Ta falënderoj dot Allahun spontana. Sepse çdo lloj pune mirë që bëjnë ata në të vërtetë ka nevojë për falënderim, dhe çdo lloj pune mirë domethënë të vërtet është një mirësi tjetër, kalohet për falënderim. Do kshu është një lloj xingji i pafund, në cinë Robin nuk ka mundësi kur të jap hakun Allahut mëdhëruar. E kur nuk ka mundësi e të jap hakun, si mund të kërkoj hak, ku ka hak ai? Në të vërtetë si ekzistojnë gjëra që Allahu krijoi. Që që kush pretendon se e ka hakët e ka Allah i më dhëruar A i dhe më thënë Në më pretendon se ku i ka bërën dhejë Allah Së më në tala Në më pretendon se ku i ka bërën dhejë Allah i më dhëruar Për kërën haku në vetë Në më të regohet që një person Këfet i shkruj hadith e shkruj hadith dobot Që po them të shi Por në më thënë kuptimit i në ideja është sakt Thu që i që një person a dhëruar Allah Së më në tala 500 jetës. Bas 500 jetës, në Dhe i thotë vullë më dhuruar, futeni Robin Tim në xhenet me mëshirin time. I thotë Allah me punën time, thotë. Edhe thot në punën ta të mirë do kortot. Edhe vendoset mirësia e shikimit në një anë peshorës, edhe vendoset 500 jetë punë në anën tjetër, edhe peshon më rënd mirësia e shikimit. I thotë çojni Robin Tim zjarhtut. S'u s'u ka falendëruar vetëm për shikimin. Por thot, atëherë thotë Allah më me mëshirin teta, atë futemi mëshirin time, thotë. Dhe kjo është e vërtetë. Njeriu vetëm një mirësi për Allahu s'ka shans ta falënderojë, do të sikur tër jetën e vet ti bëj sër çëdallahu mi prush, jo ti bëj sër çëdallahu mi topet. Mi prush ti bëj sër çëdallahu, me sy të ti, jo me ballin e ti, nuk ka shans ta falënderojë dot Allahu me mirësi që ka bërë sepse vetë kjo sër çëdallahu të vërtet që i bën ai është një lloj mirësie tjetër në Allahu që ka nevojë për falënderim. Kështu që kush mendon se i ka hak tek Allahu mëdhoruar, ai ka gabuar ndër. Tregon në një Prej e të israeliatve që Daudi a.S. thot ozot Për shka këta haku që kam prindrit e mi të këti thot Mjeb mua E dhe ishpa Allah i madhur o Daudi thot E qëfar haku kam prindrit e të utot e kumë thot A nuk isha unë e i cili u dhe zovë ata Edhe u dha shëture mirësi dhe i zjodha ata Edhe unë jam e ma i cili në kam hak të kata Shtu që, në më thënë, një kush për e të ndonë haku të ka Allah i madhuruar, e ka ka buar, ka ka buar rëndë. Përse haku i gjithishe i Allah s.a. Ndërsa në haditin e muadhit, në cilë të regohet që kush është haku i robërve, këtu flitet për një loja haku të cilë në Allah i madhuruar e ka bërë dhe të të tijë, si mirësi. Nuk është kjo haku të cilë e ka, në më dhënë, si u me gjemë bërsh, va ka Allah bërsh një Por Allahu i Madhhuria ka bër detyrë vetes tij që nëse njerëzit unit binden urdhve të ti, tij dhe nuk i bëjnë aty shok, që ai do mund të ifusë ata në xhenet. Kjo është hak, të cilin e ka bër Allahu detyrë vetes tij ti, dhe nuk e kanë krijuar sot atë si hak. Edhe pika e tretë e madhërimit është i njeriu mos e kundëstoi atë që zgjedh Allahu subhanahu wa taala për ta. Domethënë nëse zgjedh Allahu i Madhhur diçka, qoftë kjo zgjedhje në amin e shariatit ose në anën e kaderit, a i dorëzohet zjedhës Allahu s.p.t. Në këto dhe forme, njëri u në më thënë konzrot në konzrot madhëruës në Allahu s.p.t. Përshu që madhërimi përbëhet nga madhërimi urdhëve ti, madhërimi ligjeve ti, edhe madhërimi i, i, i Allahu s.p.t. Këto të treja janë qështë dhe madhërimit, dhe madhërimi i vërtetës këtërgumë në kemi në një njën libër të tërë është madhërimi urdhe ndalesa kush nuk madhërën urdhe ndalesa të Allahus mënë tala e se ka madhërur Allahun dhe kjo është pika kyqe të qështë e madhërimit sepse njeri ju duke në zbatimin e urdhe me ngojës duke ushtë të ture madhërë Allahun por a i që në zbaton urdhe të ti në të vërdeta i është largë madhërimit urdhe të Allahus mënë tala dhe me ka që maron teme nësot në Allahua shpële mja në gjitha